beliau mengatakan dalam khutbatul hajahnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita memujinya memohon pertolongan kepadanya serta ampunannya dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan jiwa-jiwa kita dan kejahatan amal-amal kita atau keburukan amal-amal kita Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk Maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menyesatkannya Sedangkan barang siapa yang Allah sesatkan Maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memberinya petunjuk Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Semata Tidak ada sekutu baginya Dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam Wahai manusia Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa Dan menciptakan daripadanya pasangannya Lalu menumbuhkan atau mengembang biakan daripadanya anak-anak Laki-laki yang banyak Dan wanita-wanita dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian memohon hubungan rahim sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi terhadap kalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan sebaik-baiknya perkataan, dengan perkataan yang lurus. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka ia akan memperoleh keberuntungan yang besar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diadakan-adakan dalam agama ini. Dan sesungguhnya segala perkara yang diadakan dalam agama ini adalah bid'ah dan seluruh bid'ah itu adalah sesat setelah itu beliau mengatakan wahai saudara-saudaraku tillah sesungguhnya diantara yang membuat hati senang bahwa pada hari ini saya bisa berada di hadapan antum semua dalam rangka memberikan nasihat dan mengingatkan untuk diri saya pribadi dan juga bagi saudara-saudaraku, kemudian juga bagi seluruh kaum muslimin dan siapa saja yang sampai kepadanya nasihatku ini. Karena agama ini dibangun di atas nasihat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Agama ini adalah nasihat Lalu Nabi ditanya untuk siapa ya Rasulullah Nabi menjawab Bagi Allah Bagi kitabnya Bagi Rasulnya Bagi para pemimpin-pemimpin kaum muslimin Dan seluruh kaum muslimin Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengambil perjanjian dari para ulama untuk menjelaskan kebenaran kepada umat, kepada manusia Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka agar menjelaskan kebenaran tersebut dengan ikhlas mengikhlaskan nasihat mereka untuk kaum muslimin karena para ulama adalah pewaris para nabi sebagaimana yang disabdakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Karena para nabi, mereka semua telah kembali kepada Allah, telah berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setelah mereka, para ulama yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agamanya. Dan para nabi, yang merupakan pewaris para, nabi, para para para ulama yang merupakan pewaris para nabi tersebut yang dalam ini sebagai pemimpin para nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya kepada beliau atau melalui beliau yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah jadikan ya atau telah ribok Islam sebagai agama kalian. Maka ulama mereka berjalan di atas sunnah para nabi dalam dakwah mereka kepada kebenaran. Mereka menang menangkal kebatilan yang ada di tengah-tengah umat memberikan petunjuk kepada manusia tentang kebenaran dan mengikat manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah diciptakan untuk tujuan ibadah kepada Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan wa ma khalaqtul jinna dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu Ya'ni untuk mentauhidkanku Maka dengan tujuan Untuk menegakkan tawhidullah Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus para rasulnya Menurunkan kitab-kitabnya Dan para nabi dalam hal ini Mereka telah berkorban Dalam rangka menegakkan Kalimat tawhid tersebut Demikian pula dengan para siddiqun Para syuhada Dan orang-orang yang saleh. Mereka telah mengorbankan apa yang berharga yang mereka miliki. Dan kemudian para sahabat Rasulullah s.a.w. Sepeninggalnya Rasulullah s.a.w. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi ini. Baik ke timur maupun ke barat. Demikian pula yang berikutnya para tabi'in. Dalam rangka menyebarkan Islam ke seluruh Penjuru dunia. Kemudian Islam yang masuk ke negeri ini, yaitu Indonesia, adalah merupakan diantara buah hasil daripada usaha dan upaya mereka serta dakwah mereka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada nabinya kepada para sahabatnya dalam mereka memperjuangkan Islam dan untuk memberikan manfaat kepada seluruh kaum muslimin. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umatnya di atas di atas agama yang jelas, yang terang benderang, di atas jalan yang terang benderang, di atas jalan yang lurus. Di atas Islam yang murni, yang bersih, di atas akidah yang sahih, yang benar. Tanpa ada tambahan dan pengurangan. Tanpa diiringi atau tanpa dicampuri dengan kebitahan-kebitahan. Dan juga tanpa menghapuskan fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atas fitrah Islam. Fitrah tawhid. Akan tetapi kemudian syaitan baik itu syaitan dari jin maupun manusia. Mereka berusaha untuk menghalangi kaum muslimin daripada kebenaran yang lurus ini. Mereka ingin menghalangi kaum muslimin dari jalan yang lurus menuju kepada jalan yang tersesat, menuju kepada jalan yang buruk. Setan memasuki manusia dari dua pintu. Apakah itu pintu syahwat ataukah pintu syubhat? Adapun pintu syahwat, maka dikatakan oleh Syekh Perkaranya adalah lebih ringan dibandingkan dengan syubuhat ini. Karena syahwat seperti zina, minum khamr, memakan riba, dan yang lain-lainnya telah jelas keharamannya, telah gamblang keharamannya bagi kaum muslimin. Dan mereka, kebanyakan kaum muslimin yang melakukannya, mereka mengetahui dan meyakini bahwasannya itu adalah haram. Akan tetapi syubuhat. Dan penyimpangan daripada manhaj yang lurus, penyimpangan daripada jalan Rasulullah SAW dan para Sahabatnya yang dilakukan oleh kebanyakan kaum Muslimin, mereka meyakininya sebagai bagian daripada agama. Bahkan mereka bersemangat di dalam membela nya, bertakas berfanatik terhadapnya, dan kebanyakan daripada mereka tidak mau bertobat daripadanya. Maka syaitan duduk mendampingi manusia dengan berbagai macam cara di mana ia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahuwataala untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahuwataala yang lurus. Maka orang-orang yang dijaga, orang-orang yang terjaga yang maksum adalah orang-orang yang Allah Subhanahuwataala jaga dari mereka-mereka yang berpegang teguh dengan kitab Allah. Mereka mereka yang menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka mereka yang menempuh jalan para ulama dan kembali kepada mereka, merujuk kepada mereka para ulama ketika dalam keadaan mereka ditimpa dengan fitnah-fitnah, ketika mereka dalam keadaan berselisih, maka yang maksum adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaitan berusaha untuk mengiring manusia Dengan segala macam cara Ketika manusia yang dilahirkan Kemudian dalam keadaan berada di atas ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka syaitan berusaha mempengaruhinya Untuk melakukan tindak melampaui batas di dalam agama Untuk melakukan tambahan-tambahan di dalam agama dengan tanpa petunjuk dan hujah dari Allah Subhanahu wa taala namun ketika syaitan melihat manusia dalam keadaan malas dalam keadaan bergelimang di dalam kemaksiatan syaitan mempengaruhinya untuk ya bagaimana manusia tersebut keluar daripada agama maka dari ulasan tersebut syaitan mempengaruhi manusia dengan dua jalannya itu agar mereka gulu atau sebaliknya agar mereka taksir agar mereka melakukan tindakan melampaui batas atau mereka melakukan tindakan meremehkan agama dan jalan yang tengah adalah di antara keduanya dan umat islam sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah umat yang tengah-tengah umat yang adil Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dan demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang tengah-tengah di antara ya, kedua e, penyimpangan tersebut, yaitu antara yang melampaui batas dan antara yang meremehkan agama. Demikianlah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kita, dari umat ini. Akan tetapi untuk menempuh petunjuk atau mengikuti petunjuk tersebut Apaan? dan demikianlah petunjuk atau yang diinginkan oleh Nabi SAW dari kita maka hendaknya kita mengikuti petunjuk tersebut, hendaknya kita mengikuti jalan yang lurus yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT dan Rasulnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah Allah SWT berikan nikmat kepada mereka dari para Nabi para suhada dan para siddiqun, para suhada dan orang-orang yang soleh Al-Hasan Al-Basri mengatakan Agama kalian adalah agama Di antara yang melampaui batas Dan di antara yang meremehkan Itulah agama yang adil Agama Islam adalah agama yang tengah-tengah Tidak tenggelam di dalam Tindakan melampaui batas Dan tidak tenggelam dalam meremehkan agama Maka di sini yang penting bahwa atau yang menjadi patokan adalah Kualitas bukanlah dari banyaknya Sedikit di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak di atas bid'ah. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berjalan di atas petunjuk. Mereka tidak melampaui batas di dalam agama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anjingnya api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya Khawarij adalah anjingnya api neraka. Lalu Nabi mengatakan apabila mereka sakit maka jangan kalian tengok, apabila mereka mati maka janganlah kalian mengikuti jenazah mereka. Kenapa demikian? Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melampaui batas dalam agama ini. Bahkan mereka meninggalkan, mereka membiarkan para penyembah- penyembah berhala sementara mereka membunuhi orang-orang Islam. Nabi SAW mengatakan tentang mereka, jika aku menjumpai mereka, sungguh aku akan memerangi mereka sebagaimana ya diperanginya kaum Ad dan Samud. Dan barangsiapa yang memerangi mereka maka akan memperoleh pahala sedemikian sedemikian. Sedangkan sebaliknya adalah kelompok Murjiah yang mereka meremehkan dalam masalah agama di mana mereka mengatakan bahwasanya amal bukan bagian daripada iman. Mereka mengatakan bahwasanya keimanan tidak dipengaruhi dengan apapun. Keimanan tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Sedangkan yang benar adalah di antara kedua jalan tersebut yang benar adalah di antara kedua jalan tersebut dan kaum muslimin atau setiap muslim sebagaimana kita ketahui di dalam salatnya senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhallin memohon kepada Allah Subhanahu petunjuk jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang Allah SWT berikan nikmat kepada mereka Sebagaimana telah disebutkan di atas Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Dan bukan pula jalannya orang-orang sesat Bukan jalan orang-orang yang dimurkai Yaitu orang, e, kaum Yahud Dan bukan jalannya orang-orang sesat Yaitu kaum Nasara Demikianlah Islam Yang kita diperintahkan untuk mengikutinya Demikianlah Islam Yang kita diperintahkan untuk menjalaninya. Tanpa ada gulu, tanpa ada melampaui batas, dan tanpa ada meremehkan.